Gaito, hain zane, onget palmondo irratira. Gaito, eskerrik asko, e, gombidapena Bai, eskerrik asko zuri gombidapena ere onartzeagatik Eta, bueno, besteri gabe, elkarzketarekin hasiko geha. Nola hasi zinean e, kabitu ezina zinea idazten? Bueno, hasi e, etze honen ere zuzenen liburu baten proiektua. E, Normalenei, ipuñak eh, idazten ditun lehenago ere bai, eh, solte. Baina, bueno, pentsatu eh, nun, bueno, saia kera bat itea eh, bueno, proiektu oso batea itearena, eta itzaki bezala hartuta igartza literaturriak proiektu bat aurkeztea, ba, asin ditzen, bueno, ipuñako lako zakite lotura batekin, baino osotasun baten ideiarekin edo idazten. Eta gomendio bat jaso nun, izan zala bat jartzea, e, provisionala izan da ere, eta kabitu ezin jarran nien, da gero azkenan ere izen horretxekin e, gelditu zen bilduma, eta hala sortu zen proiektua. Gero sarerik ez nuen eskuratu, baino, mihurtxe garmen diguren editoeran harremanetan jarri zen, izan e, ez guztatuzetzea dela proposamena, eta, eta bueno, gero azkenan bailkarra argitaletxeak plazaratu zuen Aipatu ezu bilduma hortan edo, bueno, ipuniz ezberdinak edo agertzen direla, kaso honetan zortzi historio ezberdin dira, eta guztiek jarraitzen dute hildo logikoren bat edo, suposatzen dugu bai ez, baina bada bestearen atzetik irakurtzeko daude pentsatuak, ala solte irakurt daitezke. Berez zei indibiduala dia, berez zei nahi, tramak, baita narratzaia arene hautsa edo enfokea danak ezberdina dira ez, eta epuzmakoitza autonomoa da. Baina bai, e, e, bueno, bai daude bai dau hainbat elementu errepikatzen dianak, ez? E, Ipunetan, ba segura eskin ere obsesioi lotuta, edo momentuan interesetezkiten gai lotua daudenak, ez? Eta, kabitu ezin egin ere, pixka bat hortit dator, ez? E, gauze zer osoak, e, inguruak in dezen kajatziak, norberea zalean ezin egon hori, ez? Pixka bat sentxazioi lotuta, baina ipuin bako itzian, bai pertsonaia, ja, bai trama... Era bat ezberdinak dira, hori ez? oso modu ez berreinetan ulertuta ulertu guzti hau. Gero nola, bueno, hasilintan ipuin batzuk irazten gero izenburua jarren nion, da gero ere beste batzu sortu nituen, segura eski elkarrik kutsatu zioten ere pixka bate guzti hori. Baina ez, berez, zupai pentsatzen bat, ez zu orden batez, ipuina da duzkazut, astentzea horre puzle bat edoiten, ze ordenetan e, e, irakurrara ziko dezun irakurlea, Eta zure irizpide baten arabera egiten dezu orden hori, baina kasu hontan salto kare irakurri daiteke lasei asko, digusten. Aurrekaztean irakurri letxokoa izan zan gurian, eta esan zibuten bago, midatu bezala euntzinala bertan, eta jakineko nuke batetik nolakoa izan zan esperientzia hoi, eta bezetik esan dezu bezala zuretik baukala liburu honek, eta jakineko nuke ea referenziarik abedian lazarterik liburuan. Jo, oso, oso politia izan zen egia esan, e, nahiko urduri ju nintzen e, lehenengo aldi da zen talde batean eola, eta gaina berrian ez dakit betire bueno, jende zaguna, eta eta iskabatu urduri ju nintzen, baina seituen oso oso gustora. E, bueno, iso alberdi da gidaria eta, bueno, beti da placer bat isoekin itzeitea, eta gero taldea ere, oso atxegina, oso jatorra, ez dakit oso gustora honintzen. Gaina, bai, liburua izan zen abia puntu, baina hase hitz egiten, eta biloire hitz gutxi busatzea egu, eta bukatu genuen hitz egiten, ba, ba, bueno, denetik pixkat, ez? E... Eta oso, betzak, egit, bai, oso eroso, oso konversazioa, oso natural juntzan danekin, eta oso, oso ondo pasan nuen, egi esan. Eta lasarteri erreferentzia egitearena, bai, e, batez ere uste dut, e, uste dut bai, Estenatokio esten ez dela, erabilitutela lasarteko leku batzuk. Igual ez dira zehazki aipatzen baino, baino bai ez. E, Liburonetan e, nahi gabe, esango nuke, baino azaldu dira ba bizi izan zenain bat leku. badez Granada azaltzen da, Granada ere bizizan nintzen, gazteiz azaltzen da, gazteizan ere bizizan nahi. Eta netzako gara, bueno, garrantzia hauki duten leku batzuk, azaldu dira ez denatokio bezala. Egen eh? bat beste eta lasartere hainbatxuko azaldu dira, lasartekoak. Uhum. Bestalde, asian nahi patu dezu, ez dut, zagian zure proiektu nagusia edo elburua etzela liburu bat idaztea, baina suposatzen dugu idazle bilakatze hortan edo babadagola prozesu bat ez, aurretiko ikaspenen batzuk, eta gero ba, liburu haidaztea ba bera ere ikaspen prozesu bat edo izango dela, eta jakineko genuke bazure biruidea kasu horretan zen izan den. E... Bai, bueno, idazle bilakatu, noiz bilakatzean zer den, mm. e, bilakatu otena izen. Bai, e, da gaibat oso zaila, <laughs> ez? Baina, bueno, ni idazle hartuko dut, e, idaztea gustatu zailona bezala, ez? Mendizalea mendia aduan dan bezala. E, ez dakit, ba, nek asoan beti da nik ez, gustatu zaite, historia gustatu zaizkit, entzutea eta sortzea, eta... Eta idazteko joera hori ba beti euki det. Gero egia da, ba bon, momentu batetik aurrea, em, eta segun ze proiektuetan sartu nahi dezun, ba gehiago eskatzen dizula, dedikazio gehiago eta nikuzte batez ere hori, ez, asko irakurtzea edo edo asko jasotzea, ez, bai iznaitekerantz erkien bitartez, ikusent zurezkoen bitartez, gustatzea, historiaiek ikusi eta destripatzea, ez, nekin pelikulakitik gustatzen daiteke Amesgaiztoa bat askotan. E edo, ezakit, bai, bakustatuk ezeizu, ez, dena tri, tri, tripetaino sartza historioetan, pertsenaietan, eta gerozu ere sortzen astezeanean, ba, ba, berdin. Netzako garrantzitsua izan da, e, ere bai, e, aurkitza jendea, e, ba, plazaroietaz, eztizkutatzen e, dune ere bai, eta bere partekatzea, ez? Ze, beti prozeso hauek oso bakartako balia bezala saltzen dira, eta ba hortik, baina nik uste, itse iteko norbeideukasunean, ez tabaidatzeko norbeideukasunean, irakurri dezunari buruz edo idazten izan egizari buruz askoa berazten ez. Eta bat zuen igual ere falta e, faltea dituzuteni, asko lagundu zian ba, ba, irakurtzen lehazan jende gehiago ez bai idaztea maitezun jende gehiago ez dutziak, ez? Eta haiekin ekin, ba, bueno, ba, bidali gauzak, fituak jaso zuk ere irakurri, beste gauzak irakurtzen ere pila bat ikastan da, Bai, eta gero idazten, ba ere bai, ez liburu bat idazteko prozesu hortan ere bai, ba bai, ba bai, mamu asko aurrin berdiezu. Partekatzea erabakitzen baduzu ja beste mamu batzuk ere hasten dira, ez, o publiko publikatzeko eh auto hartze baduzu. Orduan bai, eta eta, eta, eta jarraitzen duzu, eh, e, e, ikasten gerora ere ez eta bai. Ez dakit eran zu dizu bete. Bai. <laughs> bai bai, luego bai. que ibilbidea bai, komentatu duzu ta jakingaikoenuke ea zure ogibidea dan eh idazleizatia eta albi bere, ba zenbat denbora eskaintzen diozu idazteari. Ba, eske ogibidea mm, Euskal Herri ni giztaki norbait bizidan idaztetikan. Eh literatura idaztetik, eh, e, sagun duke ez et, eta hiru bizibadia Ez ezaberaien liburutatik da gero itzaldik ematetik, enkargoak idaztetik, ez eh uste igual ez dakigula batzutan, ez? Eh egiten egoera zeinan eta eta imposiblea da euskal panorama meintsat hortaz bizitzea, ikuste izinezkoa daela. Eh, esan bezala gutxi batzuk daude igual enkargoetatik eta itzaldeak ematetik eta liburu ez gain, igual hola e, or, bizi daitezkenak hortatik, baina oso zaila da.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 Bueno, experiencia bezela ba ematen du ikasteko ere, baina da beste, beste kontu bat. Eh, ordun ogibidea ez ez da. Eh, beste galdera. Eazen es... e, bat denbora eskaintzen diozun idazeari. Nere kasuan boladakadoa. Eh, badaude boladak eh que... ba... E hornadore aurrenexeri ta idazten denbora gutxi pasatzen dutena, baina baiegia ja, normalean buruan buelta kapeti daukazula zerbait, ez? edo irakurtzen aizen zerbait, eh, cuaderno bazarreten apuntaz dizuzun gausak, buruan egoten da normalean e, gauzak. gausak, baina idaztera xeri ni ez naizain metodikoa o disiplinado tani egunero adibidez ez naiz ixertzen. Baina ja zaudunean zerbaitetan em, murgilduago bakas sortan bai ez, ja egunean pare bat ordu beintzat eskintzen dira Tal, zu. Talbadezu, ba ez dakitazte burten egun oso askini ba eskintzen dira zu. Mm -hmm. Tanaiz gaur egun, monagoera, esan dezu bezala oso zaia izanez, literaturatik soik bizitzeko, e, imaginatuko hagenu aukera egon gollitzatekela, gustatuko lizzaizuke ogibide hori izatea, ala... ba, eski oso zaia eruditza imaginatuko. Baina... Ba ez dakit, probatzeak mereziko luke, eh? egoera er, egoera hori emango alitzez. E, eta batez ere gustatuko alitzai dake, e, formatu ezberdinak probatzea ez. Ba hori, esan ba, dizuet, bueno, bai, e, telebista kontratari mendu gidoi formatu hori probatu alitzan dut e, lan bezala, baino azken aldi amaz dakit, ba, ilustratzaile batekin ere e, lan bat egin alizan nuen, e, Bueno, ni salteatzen semana bilbestekidoilari batekin eta aktore batekin, ba, beste disiplina batzuetatik formatu berriatan jolastuz, adibidez, bai gustutuko litzake. Gauza berrik probatzen, ez? Beti em, bai. Ola balitza, adibidez, ola jake jarrigean utopiko eta, <risa> eta eta idealista, ba, bai, ni gustutuko bai, nukela asko bai. Hai batitu zu klae batzuk ba euskal literaturgintzan inguruan, baina jakin daiko nuke ez da ezki, ikus, nola ikusten duzun euskal literaturgintza eta ea antolatuta dagoen edo ez. Ja, eske e, euskal literatura mundu oso kuriosoa da, ez? Eh? Kanpotik ematen du igualdala zerbait eh, akotatu daitekena, ez? Baino gero ez dago, ezakitu, uste ondorioak esaten zula hoe, ez, oño ez dago gela bat nun denak herrita dauden eta harremanantzen diran, ez. Ez da ba argitaletxeak daude, gehiago literatura industriari, ez. E, begira idazle elkarte bat, idazleen elkarte bat dago, ez. Ainbat gauze erresteko lan asko egiten dutenak, baino antolaketa bat, e, ba ezakitu, ba bertsolaritzaren munduan ikusten dana bezelakoa, nik beintzat ez dut ezagutzen. ikusten uste gehiago taldeak edo argitaletxe batzuen inguruan, edo bueno, edo jarreman pertsonaletatik em, eraikiak baina esango nuke, nik esango nuke ez da gola, olako antolamendu, antolamendurik ez zaiti, irubitzen behintzat. Ja,kin mm -hmm. dugu bezalde, bueno, ba, gaur regungo testu inguruan itxialdian zehar kultur gile greba egitala de deitu zutela eta zuk ere bertan parte hartu zenuela eta ba nola ikusten duzu krisiari krisialdiaren osteko testuen guru hauez e, lehenagoagian ja zaila batzen literaturgin zaldi bititzea ba, orain zailago edo eta horren aurrean e, alternatiba berriak sortu direla uste dutzu e, Ba esan duzu bezala azkaren egoera beti izan da zaila ez eta nik uste ba krisiak askotan balio baliozaketela e, Oia, oh, ja, agerian gera da edo bueno, edo bai gainen txaloba jotzeko, ez. Baino, bueno, greba digitala deitu zitzaion hori, pixka berezi izantza na, izantzan pixka bat nikuste eh ba, aldarri modu bat azkenian, ez. Enei positibo iruitzen zaik batez ere e, elkartzeko aukera bat eman dezakelako, ez zen ikuste lehenago ere saiakerak egon dira ez. Kulturaren eta sorkuntzaren egoeraren ingurun Ba, ba, lehenago ere joda, joda instituzioetara, eskatuatze bueno, ba, kulturpolitikak be, be, begiratu behar beste alternativa batzuk existitzen diala, urrutira jungabe, ba, iparraldeko konpainiek eta ez, daukaten intermitentzia, eta, eta enbat, hartu behitez klauek edo beste batzuk proposatu, baino berriro ere kerozogek behiratzeko e, garaia badala, eta eta talde txikiagoetatik jagin da saia hori ez, Baino bueno, baino, ikustea momentu hontan aukera izan daitekela e, bueno, indar gehiago egiteko jende gehiagon artean baitxeropenak isten du. Egia da ere taldeazuma taundiagoetan hitzagoa, hori hori kudeatzea saiagoa daela, ez? Eta eta horren, esakik, hartuko ardua hartukodunak hartuko e, du, ez? Horrek denbora bate eskatzen du ere, lan bate eskatzen du. Azkenean ba beti pareta horren horren kontratalkaga gabilza Baino ni ne hitzeropentsua iritu zitzaidan e, elkartze hori batez ere, ez, disziplina esberdinetako jendea ta, eta azkenean e, naiz eta ba, musika munduak dauzkan beharrak eta dantzak dauzkanak edo edo ikusentzurako dauztenak esberdinak izan denok e, sektore guztitan denok e, sumatzen egun behar larri bat dala, ez, Kultur kulturpolitikak eta sortzaileen egoeraren aurran zerbait behar da. Hmm. Itxialdean e, terzimurakin jarraituta, azkenean denentzako ez geldialdi bat izan da itxialdea, eta baita sortza ere, eta jakineko genuke, ea nolarekin ditu itxialdiak e, zure sortzuntza prozesua. <laughs> Itzaite genuen hontaz, e, txintxarritik intzikuten ere, e, bueno, anelabaka e, Jose Maria Gerretxe eta... Bai, hostea no? eh, da ziren ongin, eh, erantzen, esatzen, wow, ez da nei. Betrix eta Isaia lei egin zuteuten elkartat totas ez den ongiñan, es. Eh, asieranzan ez da zen, uau, aginda mo pia tudikoet, ez? Zain ni, netako parai bat izan da. Eh, gaina justo, bueno, lehenago lenean aurrintzan ordu asko eta eta yanegoakekin ere lenatik ere denboa ardua izateko, bueno, ba hor daskazu nidea hitzalori usteko aber zerbait duten, baina neri itzialdiak eh, bueno, azkenean eh bueno Itxaldeak beak ere beste mamu batzuk ekarri ditu, beste kezka batzuk ekarri ditu eta netzako ez da izan egoeraik em, egokina hortarako. Eta bueno, azken antratu batin horreznean nere buruarekin, nik ezdet behartu zer produktibo egitea eta beak nei ez ditela eman. geioman. Horr orritxia pizkata dostasun batea. Baino bai adibidez ekarri dit eh esan dizuten bezala beste em, beste sortzaile batzuekin, hor gauzak itegongo azkan beste jenatekin hitz egiten hasi eta gauzak martxan jartzeko. Orduan igual nik neretik egin hori aparkatu egin dit, itzialean, baina beste gauza batzutarako ateak dizkitela esan daiteke. O hor bueno, beintzat martxan jartzeko gogo hortazetzen negu eta eta orgabiltza. Ordun bueno, ba ez dakit. Hortze, gazi gozo pizkat. <laughs> Eta horri lotu da, bueno, lehenago ere aipatu ez zuez, e, gido eta aktore batekin edo, bueno, itzegiten zen biltzala, edo, etorkizunerako eskubartean badakazu este proiekturik edo? Horrengoz jolasten, eh, e, jolasteko asmotan. E, ez dauk haue, eh, soa ez dago forma minimoa daukanez zer, baina bai, e, lagu batzuk elkartzen nasteko gogoakin gaudea, berzerra ateratzen dan, e, ilustratzaile batekin ere banabil azpalitik beste azpalitiko este Egin nahi degun gauza bati e, eusten gabitza, baino baina kerozak izu batak odan ez, or, gauza eta ziztegiteak beti olako zeh amate izu ez, baina bueno, jolasteko goguakik bai, eta ohenkoz konplizio dazkau, asik zentzu hortan bai, pozik hortarako, baina bueno, ohenkoz berztelako elburu finko egabe.